pak v něm opravdové poznání neuzraje ani za milion let. Mokša neboli osvobození znamená zbavit se každé své podmíněnosti, označované jako vásaná. Podmíněnosti mysli jsou dvojího druhu, čisté a nečisté. Nečisté jsou příčinou opětovného zrození, čisté člověka od zrození osvobozují.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 V tento den přijal ráma poženání starších a vydal se na cestu. Spolu s bratry prošel celou zemi od Himálaje po Nížiny a pak se vrátil do hlavního města ke všeobecné radosti občanů země.